Цитату подано за політичним детективом Полікарпа Шапети вбивством міністра Рацького. Журналіст Ксавери Грушинський в відомостях літерацьких пише дещо інакше: Бачимо двох дівчат і кількох хлопців молодих, а навіть молоденьких, що дивляться нам у вічі сміло і ясно. З підлоба, як писала преса, не дивиться ані Гнатківська, ані Лебедь, ані той 26-літній провідник революційної екзекутиви і її трибуналу, звихнений студент політехніки Бандер, якому гіва повіримо на слово, що за ним шукали під чотирьома псевдонімами бойовика. Цитату подано за книжкою Петра Мірчука Степан Бандера «Символи революційної Безкомпромісовості. Варто ще навести вислів одного польського прокурора, який сказав, що поведінка підсудних нагадує йому, як у 1863 році, після придушення чергового польського повстання, високий російський достойник запитав графа Вельпольського, що має зробити Росія, щоб поляки були задоволені на що граф відповів одним словом – відійдіть. Сама постать міністра Пиратського і його вбивство по-різному оцінювалися різними силами. Наприклад, у виданні у 1983 році в Києві книжці Чередниченка «Анатомія зради» пишеться, що в 1934 році намітилося покращення стосунків між гітлерівською Німеччиною і Польщею. Але мілітаристські кола Німеччини того собі не бажали, і тому доручили українським буржазним націоналістам чинити замах на Гебельса під час його перебування у Варшаві. Але замах чомусь не вдався. Було вбито лише міністра Пирацького. Відкинемо цю версію, як абсолютно невірогідну, оскільки слідство було дуже ґрунтовне, Суд широко висвітлювався. І було цілком ясно, що Перацький не був випадковою жертвою, а замах на нього було зарані сплановано і старанно підготовано. Організація українських націоналістів у своєму зверненні заявила, що міністра Перацького було вбито як Україна-жера і на помсту за криву пацифікацію 1930 року. Бо хоч Перацький тоді ще не був міністром, але він теж був до того причетний. Польські кола навпаки доводили, що Пиратський був непричетним до пацифікації, що він дуже, може навіть занадто, прихильно ставився до українців і прагнув налагодити україно польські стосунки. Все той же Шафета наводить одну з таких перших промов Пиратського на посаді міністра. Для того, щоб не було непорозумінь, Можу заявити, що з мого боку не буде підтримки будь-якому прояві расової чи національної боротьби. Наша сила великої держави в минулому була в нашій здатності до співжиття і залучення у коло ідеї державності представників інших рас і національностей. Що ж цілком можливо, що Перацький був противником насильницьких методів колонізації бо добре розумів, що кожна дія викликає протидію. Але не доводиться сумніватися, що чинив він так не з особливою любові до українців, а винятково з точки зору державних і національних інтересів Польщі. І не виключено, що саме тому його і вбили українські націоналісти, що відчували з його боку особливу небезпеку. Бо ж вони, коли говорити відверто, Ніяк не прагнули покращення стосунків між українцями і поляками, їх метою було довести до того, що Ленін називав революційною ситуацією і до повстання незалежної України. Наскільки реальні були їх плани і надії, це легше судити нам зараз із відстані у півстоліття. З категоричним засудженням убивства як методу політичної боротьби у пастирському листі, передрукованому всіма українськими часописами, виступив глава греко-католицької церкви митрополит Андрей Шептицький. Помірковані українські політичні діячі усвідомлювали, що головою муру не проб'єш. Що реальної можливості відновити українську державу, бодай у межах ЗУНР, у найближчому майбутньому немає, тому треба пристосовуватися до існуючих обставин.